Ma mi fogunk uh, folytatni első mózésnek a tanulmányozást. Fogunk nézni a, a második felét, a, a, a 12. fejezetnek. És uh, csak uh, mond, talán egy vagy két ember van itt, aki, aki soha nem hallotta engem uh, prédikálni. E, tudod, mondom, hogy elnézést néha össze kell rakni a saját ragokat meg tudod, képzőket igyekszem jó beszélni, csak figyelj jobban rám, jó? De valóban ez, ez a helyzet, hogy ha itt van, és ha angol beszélek, és fordít, akkor minden olyan tökéletesen megy, és olyan kényelmesek vagytok, és néha, néha, ja? De, de ha én magyarul beszélek, akkor mindenki a... a igen... A szék szélén ül, és uh, csavarja fét. Ja. De remélem, hogy nem lesz akadály uh, nektek ma hallani azt, amit Isten akar mondani. Én uh, csak kicsit későn kaptam Bécinek a tanítását. Hallottam, hogy nagyon jó, csak a felét hallgatom eddig Béci. Nem tudom, majd, majd meglátjuk, hogy uh, tovább tovább hallgatom. Szóval nem tudom pontosan mit mondott Béci, mit nem, nem akarom ismételni, de, de én szeretnék hangsúlyozni, hogy Ábrahám egy nagyon fontos személy a Bibliot történelem. Ábraham egy iszonyatos fontos személy. A, a, a zsidókhoz írt levelében ő van nevezve a, a hit atyát. Ő, ő az, aki hitel engedelmeskedett az Úrhoz, és, és, a, és azt a meghívást, az elhívást néztetek múlt héten Bécivel. Mi fa, fogunk ma nézni uh, igazán az, az első hitpróbát. Érdekes, nem? Érdekes, nem? Isten próbál a hitünket. Csak a csak, hogy, hogy tudjuk, kiről beszélünk, és miről van szó, kezdtek itt első 12 12.1-nél. Ábrahám egy, egy pogány volt, bárhány imádó volt. Tehát ő nem, nem, nem a legszebb fiú volt, és Isten őt választotta. Ő csak egy átlag valaki. És Isten megmutatta az ő kegyemét ezzel, hogy ő megjelent Ábrahamnak, és... És az Úr ezt mondta neki, menj el földedről, rokonságod közül, az atyárházából, arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét teszlek, és megáldalak, nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldokat, és meg a téged gyalázokat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetség. Ez egy nagyon fontos uh, igaz szakasz, mert ebben látunk Isten ígéret uh, Ábrámtól, hogy menjél! Tudod, egy olyan földre, amit én mutatok neked, én, én vezetlek, és én fogom nagy népárt tenni téged, és én fogom áldni nem csak téged, de én fogom áldni az egész világot rajtad keresztül. És remélem, hogy Bécsi magyarázta, hogy mi az az áldás. Mi az az áldás? Az az áldás, hogy, hogy Isten választotta Ábrahám, hogy legyen fia, akinek legyen fia, akinek legyen sok fia, akinek legyen egy népe, és ezen a népen keresztül Isten fog tudod, lassan, szépen, alaposan proféciákat adni egy bizonyos útodról, egy bizonyos szeméről, egy bizonyos férfiról, aki mi hívjunk, a mesiás, aki jön megvátni minket, és ő ki? Jézus. Köszönöm, az egy könnyű válasz, ugye? Mindenki tudta, ugye? Csak szégyeneltek. mint tudod, ilyen ja. Szóval Jézus. Jézus Ábrahám Ábrahámon keresztül jön, és ő hoz áldás mindennek. És ez, ez a szövetség, ez, a, ez az ígéret Ábrahámnak. iszonyatos fontos. Nem lehet érteni igazán a, a Bibliát, ha nem értsünk meg ezt. Igazán nem, nem nagyon lehet megérteni ami történik most a világban. <gül> Tudod, hogy állam, háborúk vannak ott, ilyen e, zsidó öldözés van, minden nemzet. Szóval nehéz megérteni a, a világhelyzetet, anélkül, hogy megértsünk ezt, hogy Isten választotta egy embert. Nem azért, mert a legjobb, de azért, mert ő akart megmutatni a kegyemét, nem csak egy embernek, de az egész világnak. Neked is, meg nekem is. Az, az a jó hír. Ez az evangélium előre mondva. És Ábrahám, ahogy mondtam, ő hitatja, ő hitte, ő, <tos> ne, ő pakolt és elment. Ugye, az úr megjelent Ábrahámnak és ezt mondta. Szóval, Ábrán most az ígéret, az áldott földén van. A te utodainak fogom adni ezt a földet, a palesztin föld, amit ott van Izrael, az Izrael a földje. Én fogom, az utodainak fogom adni ezt a földet. Ő pedig ott átépített ott az úrnak, aki megjelent neki. De én biztos vagyok, hogy, hogy az Úr valahogyan kommunikált Ábrahámnak korában, hogy menjen el. De az érdekes, hogy ez a szó, hogy megjelenés, megjelent. az először történik itt a Bibliában. Valami különleges történt. Az Úr megjelent Ábrahámnak az áldott helyen, az áldott földön, az ígért Földön. Ő megjelent. Hello, szia. Nem tudom, hogy húd nézett ki, de megjelent. És megint, megint ígért dolgokat Ábrahám pedig annyira jól reagált, oltát épített. Onnan tovább vonult a Bételtől, keletre, első vidékre és felöltötte sátrát. Bétel esett nyugatra, Áj pedig keletre, oltát épített ott is az úrnak, és segítségül hívta az úr nevét. Azután útnak indult Ábrahám, és tovább vonult a délvidék felé. Ez mindent Béci nézte múlt héten, nem, nem akartam uh, újból tudod magyarázni, de mi fogunk visszakerülni erre ma. <gül> és tudnod kell, hogy Ábrahám került oda a helyre, ahol kellett volna. Bétel és Áj között. Bétel, az a város neve azt jelent, hogy az úrháza. Áj azt jelent romok. És azt hiszem, van valami benne. Mi, mi is azon a helyen élünk, nem? Mi élünk a, a, a, a világ romok és, és Isten háza a menny között. Ugye, mi vándorok vagyunk, hasonló, mint Ábrahám. És, és figyelj, a, van két szó, van két dolog, ami mindig jellemezte Ábrahámnak a, a tartózkodást. Az, ígért földén. Két, két dolog. Az egyik, egy sátor. Tudod, nem rajkozkodott a földhez, a házhoz, a gabonat, nem tudom, hogy hívják. A istáló. Miben, miben tesznek a gabonat? Sziló. Sziló. Tudod, nem, nem építette magát egy kastét Ő sátorban lakott. Hasonlóképpen mi nem kéne ragaszkodni a földhez, az anyagi dolgokhoz. Vándorló volt őt. A sátor jelképezi, vagy, vagy magyarázza Ábrahámnak a kapcsolata, világa. De van egy másik dolog, ami jellemezte az ő, ő ott tartózkodást. És az az oltár. Az oltár. Bárhova, merre Ábrahám ment, oltárt építette az úr dicsőségére. Tök jó, nem? Ez magyaráza, ez, ezzel jellemzi az ő kapcsolata az Úrral. Ő ad hálát, dicséretet az Úrnak ezeken az órtáron. Szóval, szóval kerülünk a tizedik a fejzetre, és az igazság, hogy talán én most elvárnám hogy most egy jó pillanat, hogy jöjjön egy baba, nem? Szóval Isten megígért. Ábrám, gyere, gyere utána mutatom egy, egy földet, nagy, nagy sok utait lesz, nagy nép lesz és az utódainak utolj, adok ezt a földet. Ábrám engedelmeskedett, ugye? Engelámos kelet, és oda került egy jó helyen, a, a sivatagban, biztos szép naplementeket nézett minden nap, uh, és sátorban uh, lakott, dicsütette az urat az oltánál. Most, most jön az, a, az ígért neked betésülését, nem? Én gondolnám. De mi jön helyette? Egyszer, Énység támad azon a Földön. Az lehetséges? Ön Isten megígért, Isten vezetett, itt vagyok, jó helyen vagyok, én nem tudom, hogy hogy, hogy lesz nagy nép, egy gyerekem sincs, úgy néz ki, a feleségem meddő, Mi? És most énség van? Most, uh, most nincs elég kaja? nincs eső. Ekkor lement Ábrám Egyiptomba, hogy ott tartozkodjék, mert súlyos égység volt azon a földön. Nem sokkal könnyebb lett volna Istennek csak egy kis esőt küldeni életben tartani Ábrahámot. Ábrahám kellett pár döntést hozni. Uh, éhes volt, volt egy kis család, szolgák, uh, gondoskodni kell róluk, és úgy döntüte, hogy ő fog elhagyni azt az áldott, ígéret helyet, ahol Isten megjelent neki. És ő fog lemenni Egyiptomba, keresni kaját. És uh, talán lehet uh, agyalni, hogy a miért történt. Isten, Isten direkt énséget uh, küldött, hogy, hogy, uh, hogy kipróbáljon Ábrámnak a hitet. Ábrahám lement Egyiptomban tudatlanságból, vagy direkt lázadásból, vagy, vagy engedetlenségből. Igazán az az ig ig igaz szakasz nem írja föl, hogy, hogy miért. Ő csak lement. Biztos csinált azt, amit legjobban uh, látott. Gondolom Imádkozott előtte. Uram, földesült. Uram, éhes vagyunk. Uram, mit csinálunk? És végén ő hogy ő fog lemenni Egyiptomban, ahol igazán mindig, mindig van kaja. Sokszor olvassunk el a, a Bibliában, amikor énség van, akkor Egyiptomba mennek, mert ott mindig van kaja. Ott világ leghosszabb folyó van, egy szép folyómeder van, vagy a, ilyen völgy van, ahol sok kaját lehet uh, termeszteni. És uh, és Egyiptom ez mindig a Bibliában ez az egy kényelmes hely. Ez egy kényelmes hely. Ábrám indul. De attól fog, hogy mit, mit hiszel a, a hogyan, vagy a miértje, a, mú, meg kell érteni, hogy Isten engedte Isten tudta volna kis esőt küldeni, Isten tudta volna másképpen intézni, hogy Ábrahám és a családja ne legyen éhesek, de ő engedte. És azért, én azt hiszem, azért, mert Isten akar tanítani valamit Ábrahámnak, Ő akar tanítani valamit Ábrahámnak, és, és ez a lecke az, az, az, az hogy, hogy Ábrahám élete nem Ábrahámtól függ áram élete Istentől függ, és Isten hűséges lesz. Ez egy egyszerű uh, üzenet, egyszerű lecke, egy olyan lecke, amit mi is kéne tanulni, ugye? És van bőven lehetőségünk az életünkben ezt tanulni. Ez, ez egy fontos, fontos uh, lecke. Mint hogyha Istennek van egy iskolája, a hitiskolája, ő, ő tudod, uh, uh, csöngöl csöngő, ring és, és most, most jön a lecke. És uh, ez nem kéne meglepni minket, mert ő nem akarja, hogy, hogy kiskorú legyen a hitünk. Ő akarja, hogy, hogy növekedjünk, hogy a hitünk, a bizalmunk, ami Istenben van, az növekedjen. Ugye? Ő akarja, hogy, hogy, hogy hiszünk, bízünk benne. Most, most hallottam egy nagyon jó definíciói hitről, azt, azt mondták, hogy a hit az nem, amikor hiszünk a bizonyíték nélkül. A hit az, amikor hiszünk a következménnyel szemben. Amikor már tudjuk, hogy milyen, milyen, milyen következménye van. Tudod? És Isten akarja, hogy attól függetlenül, hogy milyen körülmények között élünk. Hogy mindegy, hogy... hogy milyen következménye a hitünknek? Ők hogy bízzünk benne, és tanulunk, hogy ő fog életben tartani minket. Ő fog gondoskodni rólunk. Van nagy nevek a Bibliában, aki feliratkozott Isten hit iskolájához. És töltöttek sok időt olyan helyeken, ahol nem csináltak semmit, csak Tanultak, hogy Isten hűséges. Mózes, ugye? Mózes fáró házában felnő, mint fáró, mint fárónak az egyik fia. Nem lett volna uh, könnyebb Istenek csak uh, valahogy úgy intézni, hogy Mózes legyen fáró? És sokkal könnyebb lett volna szabadítani az ő népét, ugye, ha, ha protekció van. Ugye? És Mózes valahogy előtt tudta, hogy Isten elhívása az, hogy ő, rajta keresztül ő fog szabadítani, szabadítani a Héber népet Egyiptontól. És, és intézkedett egyszer. Megölte egy, egy Egyiptomit. És emiatt menekülni kellett Egyiptomból. És utána töltötte hány évig? Hány évet? Negyven évet. Egy hegynek a túloldalán. Isten háta mögött szoktak mondani, ugye? És pásztor volt, és nem lelki pásztor, ugye? Pásztorkodott, juhászkodott, 40 éven át, amíg nem megint Isten hívott, hogy most kész a lecke, most már kész, megtanultál alázatos lenni, megtanultál bennem bízni. Tudod, hogy nincs Nincs erőd, nincs képességed, nincs, nincs uh, képességed önmagadban ezt csinálni. Én fogom szabadítani ezt a népedet, én fogom téged használni, és most kész vagy. A szolgálom kész van, el. És 80 évesen visszament egyiptomba és tette, ugye? És Dávid, ő egy másik, aki sok egy pásztor volt, nem lelki pásztor, ugye, ő volt a legfiatalabb, aki annyira nem volt fontos, hogy nem is, nem is hívta be egy ünnepi vacsrára Isten emberével. Tehát Samuel jött a Dávid házához, ünnepelni, ugye? És Dávid annyira nem volt fontos, hogy hatta kött a mezőben, ugye? De azon, a, azon az ünnepen Samuel behívott Dávidot, felkent őt, megértette vele, hogy ő lesz Izraelnek a következő királya, <kül> és úgy várnánk, hogy lapozunk ugye, a Bibliában, és a következő fézet az lesz, hogy Sáv meghal, Dávid, nem tudom, Goliát legyőz, és király lesz, ugye? De nem olvasunk azt. Olvasunk azt, hogy Dávid feliratkozik Isten hit iskolájában, és tölt sok-sok évet barlangokban, ellenség földjén, sok évet tölt a menekülésben. Miért? Mert Isten akar tanítani Dávidnak valamit, hogy, hogy az ő elhívása Istentól függ, nem Dávidtól függ. És Isten idejében ez történt, ugye? Sám megha távid lett a király. Van egy -e, új szövetségi példa, megint egy nagy név, ismeritek, Pál. Pál uh, buzgoan öldöztetett gyülekezetet, ő egy zsidó, teológus, uh, ő nem, nem hitte, hogy Jézus a messiás, a, a, a, a várt az elvárt mesiást, és ő akar halkítani ezt, a, ezt az új mozgalmat. És, és ő üldöztette a keresztényeket. Tettek őket börtönben, valószínűleg megölte egy párat. Egy, egy gyilkos. De egyszer találkozott Jézusal, Vakító élmény volt. És, és Jézus mondja, hogy hogy én vagyok az úr. És megváltozik párnak az élete, ugye? És buzgussága kimegy hirdetni az Evangélium Damaskusban, amíg nem kellett a kosárba kiengedni a város falából menekülni. És ha olvasunk csak az abcselben, talán nem értjük meg az időzítést. Talán úgy néz ki, mint hogy a Rögtön pár Damaszkuszból megy Jeruzsálembe, és utána Antiochba, és körbe, a Meritán virágba, és gyülekezeteket plánták. De Galata levelében Pál írja jobb, vagy több részlettel. Azt mondta, hogy azután, hogy találkoztam az úrral, én töltöttem Arábiában, a Sivatagban, Seholban hány évet? Tizennégy évet. Tizennégy évet Elvonult. Tanulni az úrtól közvetlen, hogy mi ez az egész. <gül> Mit akarsz, hogy csináljak. És, és, és talán akkor az volt Pálnak az iskolája. Tudod, már sok iskolába járt, hivatalos iskolába járt, sőt egy nagy, híres rabi volt a, a, a, a mestere. De azután, hogy Jézusra találkozott, egy új iskolába kellett feliratkozni. Istennek az iskolája. És Isten Tanította Pát, és készítette őt az ő akaratára. A te életed, a te elhívásod nem tőled függ, Istentől függ. És ezt látunk úgy, hogy most. Éhintség van. Isten nem válaszolja kérést, ahogy ő gondolja. Dönteni kell Tán lehet kritizálni Ábrahámot, hogy rosszat döntette, nem tudom, de ő döntette, és ő ment le Egyiptomban. És Isten azt hiszem, hogy engedte, hogy akar tanítani Ábrahám valamit. Talán nekünk is kell ezt a, ezt a leckét tanulni, nem? Hogy a mi életünk nem intézkedésből, nem, nem a mi erőből, nem a mi okosságból a, lesz, nem, nem ezektől műlik, múlik, inkább Istentől függ. Istentől függjünk. Na! Elindult. Most ez nem működik. nem működik. Ah. Itt vagyunk! Szóval so, in, indul Ábrahám az ígéret földből, és ahogy közeledek, közeledett Egyiptomhoz, talán azt a békességet, azt a, azt a bátorsága, ami volt neki a Canaan földén, az, az el, elmúlik. Rossz helyen van, és kezd félni, ezt olvasunk. Amikor közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak, nézd csak, tudom, hogy szép arcú asszony vagy. Férfiak, kéne ezt, ezt a módot megtanulni. Ha meglátnak az egyiptomiak, az azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. És ez nem fel. Én, én hozzatettem azt, de biztos uh, így, így gondolt. Mondd! Inkább, hogy a húgom vagy. Hogy jó sorom legyen a tervé éveden, és életben maradjak általán. Uh, ez igaz? Ez egy igazság? Húgom vagy? Uh, mi tudjunk, hogy ez lehet mondani, hogy fél igazság, ugye? Fél igazság. Mert egy fél volt. És, um, és Ábrahám intézkedik. Tudod, már kezd aggódni, félni, ah, mi, mi lesz? Tudod, én tudom, hogy ez a szokás, a fáró a király, császár, neki van elsőbség mindennek. Mi lesz, ha, ha látják, hogy szép vagy, és engem megülnek mert akkoriban ők is tudtak, hogy a parázonság az, az nem, nem, nem jó dolog. És azért a királyok, a császorok, a fárok, ők megölték a férfit előtte. <gül> Mert utána, ha a férj nincs, ha, hal, ha meghal a férj, akkor szingli a feleség, és, és szabad a pályán. Szokás volt. Tessék? Szokás volt, szokás volt. Szokás volt. És Ábrám és tudja, hogy és intézkedik. Tudod, ah, van egy ötletem. Tudod, hogy majdnem testvérek vagyunk, drágám. Remélem, hogy több, mint testvérek, de, de, de mondjuk, mondjuk ezt, jó? Mondjuk ezt. És miért? Hogy? Jó, sorom. Rólam van szó. Jó sorom legyen, a te réveden és életben maradjak általad. Ha. Egyébként mondom, ha, ha nem elég erősen mondtam ezt. Egy féligasság az igaz? Nem, a féligasság az hamis, vagyis lehet mondani hogy hazugság. Talán ti is néha mond ilyet, hogy De vizsgál, vizsgáljatok a szívetek, amikor mondjatok féligasságot. Fél, igazságot, fél Miért mondjatok? Az, mert, azért, mert akarsz védelmi vagy ilyen óvni magadat, vagy ilyen önvédelemet, ugye? Azért, mert nem, nem akarom mondani az egészet, mert, mert ők fognak így gondolni rólam, stb. Szóval inkább csak a felét mondom, tudod, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy jobb fényben kerüljek, mint ahogy valóban vagy, Ugye? Ez gonoszság. Szóval, és nagyon nehéz. De, de, de Jézus tele van igazsága, kegyelemmel, ők akarják, hogy mi is legyünk tele igazsággal. Azt jelenti, hogy nincs hely hamiságra. Nincs hely. Igyekszünk egymással, a családban igazat mondani, attól független, hogy milyen következménye van. Bízunk az Úrban. Az igazság az Úré. És én, én azt hiszem, hogy ő fog óvni, védeni azokat, akik mondanak az igazságot. Akkor is, ha van következménye. Ő, ő fog melletted állni. Na, nem tudom, hogy, uh, hogy hányan tudnak Ábraháma uh, uh, együtt érezni. Voltatok ilyen helyzetben? Már nem. tudod, hogy elhagytad az áldás, az áldott helyet, tőle, elhagytad az ígéret földet valami szinten, kezdtél aggódni, félni, ja, és hirtelen van egy, egy jó ötlet. Egy jó ötlet. Tudod, hogy nem teljesen jó, tudod, a lelkismereted az már piszkál, hogy az nem teljesen igaz, és, és akkor, nem tudom, Ábraham nem föltett föl ezt a kérdést? És, ha valóban ez történik, akkor mi? El, elves, elvesztem a feleségemet. Talán életem maradok, de elvesz, elveszítem a feleségemet, és feltételezem, hogy Isten ígérete, az nem csak rám vonatkozott, de a feleségemre is, bár azért lesz más kísértések a Ábrahamnak ezzel, ezzel a gondolata majd később. De, de mi is sokszor, mi jó, rossz döntéseket hozunk, amikor a Távolodunk az Úrtól, és, és sokszor a félelem az, ami irányít minket, és az önvédelem. Ugyanúgy, mint, mint Ábrahám. Na, hogy, hogy jött ki ez? Hogy a, hogy sült le, sült le, vagy sült el? Milyen igekötő kell használni? El? Hogy sült el? Mondom, nagyon jó. Figyelj, így is történt. Pontosan. Amikor Ábrám Egyiptomban érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. Hú, mindenki róla beszélt, plecske, plecske, hú, látni Egyébként, talán kéne mondani valamit. Mi szoktunk Ábrahámról, száráról, vagy Sáráról úgy gondolkodni, mint öregek. Ugye? És sokszor mi kifigurázunk őket, hogy... hogy a hogy lehet, hogy ilyen öregen szépnek lenni. De, de nem szabad elfelejteni, hogy a mostani életkórunk az kb. mennyi. Hát, igazán kevesebb. 70, 65, nem tudom, 70, mondjuk 70. Uh, akkoriban hosszabban éltek, nem soka, de, de annak a duplája. Sára 127 évesen halt meg. És ekkor, amikor lemennek most Egyiptomban, ő kb. 65 éves. Ami azt jelenti, hogy ő az élete közepén volt. Én gondolom, hogy nem, nem annyira gyorsan öregettek, ugye? És uh, talán ő úgy volt szép, mint egy mostani 35 éves nő. Egy 35 éves nő szép lehetne? Persze. És látták, hogy hú! Ez, ez a nő szép. Szóval, szóval ne gondolkodjál, hogy ő egy nagy, tudod, ráncos, meg minden, tudod, és mindenki mond, hú, wow, yeah. A fáró főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáronak, és elvitték az asszont a fáró házába. Ábrahámnak pedig jó sora lett, ugye? Azt mondta, hogy, hogy jó sorom legyen, ugye? Jó sora lett, nézd meg ezt, ez nagyon jót. Az asszony révén lettek neki juhai, marhai és szamarai, szolgái és szolgálói, nőstény szamárai és tevei. Nem tudom, talán ti nem a vágyottok ezek után, de ez ez volt a currency, ez volt a pénz, akkor, ha neked van állatok, az gazdagság. Ő gazdag ember lett. Gazdag ember lett. Mert a fáró úgy néz ki, hogy egy rendes ember. Azt mondja, hogy új feleségem lesz, akkor azt jelenti, hogy új sógorom lesz, akkor szeretnék egy jó kapcsolatot teremteni sógor, az új sógorommal, akkor akkor hozok ajándékot neki. Tudod, tessék, itt van pár uh, állat, szama, szamár, meg mi, mi, marha, marha, marha jó, ugye? Meg szolgált, meg minden. Tök jó, bejött neki, nem? Tessék? Idej, gyár. De most mi? Akkor mi? Elveszítette a feleségét? Uh, Fontos, fontos tudni, hogy nem mindig, amikor uh, sikerül dolgokat, azt jelenti, hogy, hogy, ja, hogy, hogy, hogy ez Isten áldása. Tudod, nem, nem mindig, amikor jó meneket dolgok nekünk, azt jelent, hogy, hogy Isten áld minket. Mert úgy néz ki, hogy áldás van Ábrámkről életben maradt, gazdag lett, sőt, a sogora a fáró. Tudod, fontos ember is lett. Lehet mondani, hogy tök jó, ez bejött, ez a hazugság, az bejött. Mit, mit mondasz? Tudod, és sokszor vannak emberek, és talán mi is a mi is a gondolni, hogy tudom, hogy gáz, de bejött. Tudod, tudom, hogy, hogy nincs rendben a kapcsolatom Istenel, de de, de áld meg, nézd, nézd, az üzletem az jó megy, a munka jó megy, a családom rendes. Mi? Kel, kell más? És sokszor a, mi akarunk felmérni Isten áldását a körülmények alapján. De ez egy csapda. az egy csapda. Csapda. Ne, ne néz körül és megigazultasd a saját bűnödet a jó körülményekkel. Ez soha nem jó. Ez, ez, ez, ez nem, nem Isten szerint. De uh, most nagyon veszélyben van az ígéret, amit Isten mondott Ábrámnak, ugye? Ábrám mondta, hogy rajtadon keresztül lesz nagy nép, lesz áldás mindenkinek, és most Ábrahám egy rossz, egy pár rossz döntéssel, ő az egészet. Mi lesz? Mi lesz? Az, az lesz, hogy a, van, van két szó itt. De, Úr. De az Úr. De az Úr. De az Úr. És ezek, ezek a szavak mindig jelenek meg a Bibliában. De az Isten. Sokszor a mi életünkben is le van írva. De az Isten. Tudod, amikor már, már elpocsikoltunk mindent, amikor nincs remény, amikor burul körülöttünk, amikor vesztes, vesztesek vagyunk, ugye? Én gondoltam, hogy ez jó ötlet, de úgy néz ki, hogy nem, és most már zsák vagyok. Most mi? Legizgamas szavakat szerintem a Bibliában, de Isten, de Isten. Legízgamas pillanat egy moziban, ugye, egy filmben. minden mindenütt, ugye, úgy néz ki, hogy a, hogy a gonosz győzni fog. Ugye, nincs remény, de a hős érkezik, ugye. Ez egy ilyen pillanat. Ábrahám döntésével ő kidogta ezt az ezt az ígéretet, amit Isten hallott neki. De az Úr, de az Úr nagy csapásokkal sújtotta fárot és házát. Ábrálam felesége, szárai miatt. Nem tudjuk, hogy milyen csapások voltak, de, de sárám miatt, vagy sára. Annyira furcsa nekem, Ábrálam és szárajnak nevezni őket majd később megváltoztatta Isten a nevüket, szóval csak tovább nevezni őket Ábrahám és Sárának, jó? Hivata azért fáró Ábrahámot, és ezt mondta neki, szóval három, három elég piszkáló kérdést tesz fel, hogy mit tettél velem? Sogorom! <gül> mit tettél? Én, én gazdagát tettelek téged. Mit, miért nem mondtad meg nekem hogy a feleséged. Miért mondtad, hogy húgód? Miért mondtad, hogy a húgód? Csak azért vettem feleségül. Most, a, aztán itt a feleséged. Fogd és menj. Most Isten közbelép, ő beavatkozik a helyzetben, akadályozza, hogy a paráziságok történjen, a, a vállás történjen, és fáró elküld Ábrahámot a feleségével, Egyiptomból kidobja. Ki nem tudjuk, hogy, hogy, hogy tudta meg Ábrahám vagy a fáró ezt, talán az úr megjelent neki, talán csak tudta meg valahogyan, nem tudom Isten tudta neki, hogy ez, ez az új feleséged miatt, talán. Sára ott a fáraó házában látja, hogy mindenki szenved, és mint Jónás a csónakon, tudod, a vihar hevében tudta, hogy miattam van, és talán bevallotta, hogy fáraó pocs, de én nem szingli vagyok. A, a testvérem, a férjem is, és ez Istentől van. Most hova megy? Hova? Mi, mi, mit kell csinálni? Ábrahám lement Egyiptomban, gondolta, hogy ez jó ötlet, kitalált egy, egy tervet, ami nem sült le annyira jól, kiletrúgva, sok vagyonával egyébként, uh, lehet mondani, hogy ez egy áldás, bár látni fogunk később, hogy az egyik szolgáló lány között volt egy bizonyos hágár nevű aki sok problémát okoz Ábrahámnak, sok szívfájdamat okoz Ábrahámnak, majd később. Nem mindent, amit szedte össze Egyiptomból á, áldás volt. Tán kellett volna visszaadni fáronnak mindent. Fáron, elnézést, bocsánat, visszaadok. Az utolsó marhát is. tudod ez nem, nem volt jó. De el elviszi magával, és Isten fog még tovább próbálni, ábrámi hitte ez, ez, a, ez a vagyonával uh, kapcsolatban. De mit, mit kéne csinálni? Ó, oh, volt meg egy vers, amit nem olvastam. Embereket is rendelt mellé, és azokat, ki vezeték őt, feleségét és mindenit, amiért csak volt. De lapozunk, új fejezet, ugye? Új fejezet. Ábraham feljött Egyiptomból a feleségével, és minden évvel együtt, ami volt, lót is vele volt, jó, lót is vele jött a délvidékre. Visszamegy Palasztinba, visszamegy Kánán földére, vissza, visszamegy, visszamegy a sivatagba. Ábrahámnak igen, tekintélyes vagyona volt, Jószága, ezüstje és aranya a délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén, egészen Bételig. Emlékszel Bétel, Isten házam. Addig ment, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Áj között. Vissz visszament arra a helyre, annak az ótának a helyi, amelyet ott először készített, ott is segítségül hívül, segítségül hívta Ábrahám az úr nevét. Vissza, visszamegy, megy, vissza megy arra a helyre, ahol először megjelent Isten neki, visszament az ígéret földjéhez. Vissza, vissza megy az áldott helyre. Emlékszünk uh, egy olyan mondat, amit uh, Jézus mondott. Egy, egy levél, egy levelet uh, írt az efézusi Gyülekezetnek um, a jelenések könyvében. És azt mondta, hogy Jézus ennek a gyűlökezetnek, hogy minden tök jó. jó, jó. Sok minden jó csináltok. De van egy, egy dolog, ami, ami hiányzik. És az, hogy távolodtátok tőlem. Tud, nincs bennetek most az az első szeretet. És, és talán Ábrahámnak mi látjuk, hogy ő visszatér az első szeretetéhez. Ő visszatér arra helyre, ahol tapasztalta a közösséget az Úrral. Ez egy jó dolog, nem? És ez a lehetőség nekünk is fenáll. Mindig. Úgy érzed, hogy már távolodtál az úrtól kicsit? Úgy érzed, hogy már pár rossz döntést hoztál? Úgy, úgy érzed, hogy éhínség van a szívedben? Tudod, szomjúság van a lelkedben? Vissza lehet térni az első szeretetünknek. Lehet visszamenni arra helyre, ahol utoljára hallottunk az ő hangját. És egy másik dolgot mondott Jézusnak, ennek a gyülekezetnek. Azt mondta, hogy igazán egy, egy dolog van ellenetek, hogy elhagytad az első szeretetét, és utána ezt a parancsot, vagy ezt a bátorítást ad a gyülekezetnek, hogy, hogy, hogy megint cselekedjél azokat a dolgokat, amit cselekedtetek az elején. Hogy, kerüljetek vissza az első szeretethez és csináljatok azokat a dolgokat, amit tettél az elén. És pont, pontosan ezt látunk Ábrahámnak. Ő visszamegy arra a helyre. Uram, tévedtem. <gül> Hogyan kerültem abban a helyzetben? Nem tudom. De én visszamegyek arra a helyre. Talán Isten irgalmazon engem megint, és megjelenjen megint ezen a helyen. Így, utoljára itt látom őt. Talán még mindig itt van. Tudod? és csinált azokat a dolgot, tehát a cselekedet ugyanúgy, ahogy cselekedett az elején. Oltára építette, és dicsőítette az Urat. Nem tudom, a, milyen volt a megtérésétek, nem tudom, hogy mit emlékeztetek azokról, a napokról, vagy évekről, hónapokról, amikor először találkoztál az úral. Emlékeztetek -e ezekről? Mesélek egy picit. Um, én gyerek, nagyon fiatal voltam, amikor találkoztam az Ura, de Tizenhat évesen valahogyan uh, kezdtem, nem tudom, megszeretni az Úrat. Tudod, szeretni az urat az elmémem, elméletemmel, a szívemmel, a testemmel, az erőmmel. Tehát kezdtem őt keresni. Talán a saját hitemel, nem a szüleim tudod, a saját hitemel. És emlekszem, hogy akkoriban, Uh, nem olvastam más könyvet, én olvastam a Bibliát, tudod, nem hallgattam világi zenét, én hallgattam keresztény zenét, dicsőítő zenét, én nem, nem töltöttem a fejemet sok szeméttel, én töltöttem a fejemet jó dolgokkal. Én imádkoztam, egy ima vezettem, ami, sok-sok-sok lapot kitöltöttem. Én uh, jártam minden Isten tiszteletre, vagy Bibliórára, órára, ami csak volt. Akkor nem volt internet, de, de majd később, amikor uh, pár évvel ezelőtt, amikor megint egy új lángolás volt bennem, akkor, akkor minden Biblió Isten, Isten tisztet nem volt elég. <gül> Kezdtem letölteni bibliórákat, és hallgatni bibliórákat, mert akartam az Úrral lenni, akartam uh, érte élni. Ilyen az első szeretetet. Amikor először hiszünk. Sok minden megváltozik, és szokásaink megváltoznak általában. Mi keresünk más keresztényeket, hogy, hogy összejövünk, és beszélünk az úr dolgairól, hogy imádkozunk. Mi keresünk közösséget, mi gyűliben járjunk. Nem, nem azért, mert kell, hogy a pásztor majd, majd, majd hétfő reggel felhív, ha nem, nem vagy ott. Nem, azért, mert ez egy jó hely. Ez egy jó hely. Az a hely, ahol hallottam az úr hangját. Az a hely, ahol... Ahol, ahol ah, azt az örömteli hangot hallottam, amikor Isten népe dicsőít, Egyébként ma gyönyörű volt énekelni veletek. Isten, Isten gyönyörkedik, amikor ezt teszünk. Tudod, tudjátok, hogy van egy, egy igevers a Zsoltárban, ami, ami azt, azt mondja, Dávid írja, hogy um, boldogok azok, akik hallják az örömteli zajt. És én, én vagy örömteli hangot, és el tudnék képzelni, hogy Dávid a sátor, talán a, sátor, a sátoron kívül, vagy talán a, a teraszról, tudod, lenézve a, a Szent sátorra és hallotta az emberek ott dicsőíteni. Tudod, a 24 órás dicsőítés, ami ott folyt, és, és csak, csak hallgatta Isten dicséretet, és mondta, hogy boldog vagyok. Boldogok azok, akik hallják örömteli zajt. Boldogok vagyunk, amikor énekeljünk együtt. én boldog vagyok. Ez egy jó hely. Mi akarunk itt lenni. Ez a hely? Nem? Nem? Szóval... szóval a kocsiban haga, hallgatjunk Bibliórát, vagy hangos Bibliát, vagy dicsőítést. Uh, amikor először megtértünk, akkor fölálltunk, szégyen emeltük Emeltünk a kezünket uh, dicsőíteni. És tudod, mint más csináltunk akkor? Mi állandóan beszéltünk Jézusról. Ugye? A családunk, a munkatársunk, ők próbáltak hallgattatni minket, hogy ne, nem akarom Jézusról hallani, de, de mint hogy egy kényszertből mondani, de, de, de ő, ő reménységem. És a reménysége lehetne. Csak nincs meg a szíved felé. Érted, hogy mi róla beszélt, Ezeket a dolgokat csináltunk az elén. És ha és ha ha, ha tártok magatokat ezen a napon kicsit messze az úrtól, és talán, talán csak egy napba, már talán indultál együttomban, de, de csak, talán csak egy nap, egy napot utaztatok. tán egy hetet utaztatok, nem tudom. tán egy hónapot. Talán egy évet tartozkodtok együttomban, nem tudom. Mindegy. De ma lehet visszatérni arra helyre. Arra helyre, ahol először találkoztál Istenem. És csinálni azokat a dolgokat, amit tettetek az elején. Mert, mert ő az egyetlen reményünk. És mi nem tudunk védeni, mi nem tudunk uh, mi nem mi nem tudunk intézni az életünket jól. Mi nem tudunk. Mi tőle függünk ő Isten. Tő, tőle függünk. És ő hűséges lesz. Befejezni azt a munkát, amit, am, amit ő kezdte bennünk. És talán nem vagy távolszúgtó most. Talán ott vagy Pétel és Áj között. Óltal mellett sátorban. Csak pakold el ezt a gondolatot el, hogy tudod, ne, ne felétsd mert talán lesz egyszer, amikor énség jön, amikor, amikor talán kéred dolgot az úrtól, de nem, nem úgy válaszol, mint ahogy te gondolod, vagy, vagy nehéz körülmények között élned kell, és döntéseket kell, kell hozni. Én szeretnék bátorítani titket, hogy döntsd úgy, Tönsd úgy, hogy bízni fogod az Úrban. Hogy, hogy, hogy minden állam fogsz maradni azon a helyen, ahol áldás van. Ahol ő előző, előzőleg szólt neked. Az Istenünk kegyelmes. És ezt is szerettem volna mondani ma. Ha távol vagy, de nem először, talán tízet szólt, vagy 20 szól. talán talán, mint egy kobor kutya, te áldan, ám elmész. Én csak szeretném mondani, hogy, hogy ő vár rád. Ő vár rád azon a helyen. És aki alázatossággal jön hozzád, akár, hány, akár százszor, ő nem, nem a, utasítja el. Ő fogadja be. Legyünk mi ilyenek, akik mennek vissza akik az Úr lábánál, az Úr óltalánál mellett dicsőjtök és bízunk benne. Uram, köszönjük uh, Ábrahámnak a története. Köszönöm, hogy, hogy bár nem egy egyenes uh, történet, nem, nem uh, egy fényes, uh, hősies uh, történet, egy igaz történet, Uram, ami egy példa nekünk. Köszönöm, Uram, hogy, hogy um, valami szintén Ábraham nem, nem volt jobb nálunk. Ők közködött ugyanazok a dolgokat, amit, a, a, amivel mi közködünk. Segíts nekünk, Uram, mindig a, téged követni, és úgy reagálni, mint Ábrahám. És ha, ha távolodunk tőled, Uram, hadd had bízunk benned, hogy, hogy visszatálljunk az utat a, a megadott helyre, az ádott helyre ahol utoljára hallottunk a, a hangodat. És Uram, köszönjük, hogy Te valóban tartasz az életünket. Az üdvisségünk a, a, nem igazán tőlünk függ, de tőled függ. Te fogsz védeni minket, ótalmazni minket, Te fogsz menedéket adni az életünknek, Te fogsz gondoskodni rólunk. Uram, mi bízünk benned. És csak szeretnék mondani, hogy köszönöm. Köszönöm. Én, én, én elhiszem, Uram, hogy vannak emberek, akik ugyanazt érte át, mint Ábrahám egyszer, hogy vissza, visszakerültünk, és, és megalázó volt valami szinten, Tud, nehéz volt bevallani, hogy tévedtünk, hogy védkeztünk. De Uram, a kegyemet, az írgamad annyira jó íző ilyenkor, amikor rájövünk, hogy te még mindig szeretsz minket. Mindig jó akaratod van felénk. Segíts nekünk, Uram, csak ott maradni. Maradni ott jelölének Jézus nevében, Amen.